Ràdio Metropol, Albert Segura. Bona tarda a tothom i benvinguts a aquesta edició especial de Ràdio Metropol, final de la Champions League. Avui, 25 de maig de 2011. I avui és 25 de maig, però més enllà de la data d'avui, el més important és la del proper dissabte, 28 de maig el dia que el Futbol Club Barcelona i el Manchester United s'enfronten per segon cop en tres anys a la final de la Champions League, el trofeu més preuat del futbol europeu. Diem el més preuat perquè, en paroles de Josep Guardiola, el més important és el de la Lliga, per l'esforç que suposa, però està clar que una final de Champions sempre és un bon elicient. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Una mica nerviosos, perquè, bueno, no, no sé tu, però jo, com a mínim, això que s'apropi la final de la Champions, a mi em posa una mica dels nervis. Sí, sí, ja sabem que tu ets un fanàtic del futbol i que, per tant, doncs, tot el que sigui sí, de dates d'aquesta mena et posen nerviós. Sobretot sobretot del Barça, eh? perquè les... jo totes les finals de la Champions, puc dir-ho amb orgull, totes les finals de la Champions les he vistes, per la tele, però les he vistes, vull dir que hi ha gent que és més jove que no ho pot dir això, que hem vist una o dues i també estan mal acostumats a que guanyem sempre i d'altres que per desgràcia no han pogut veure ni una bé, em sembla que totes, totes no les has vistes senceres no? senceres no, perquè precisament la, la darrera, mira, això no, no ho contestaré jo, jo estava a la Norma aquell aquell dia estàvem tu Norma, com ho vas veure tu, l'últim partit de, de Champions el que va enfrontar Barça i Manchester a Roma doncs mira, nosaltres dos estàvem treballant aquella nit perquè no sé si us en recordareu, però per aquelles dates més o menys hi havia les eleccions al Parlament Europeu i ens va tocar anar a veure... Com un dels candidats, en aquest cas la iniciativa, si no recordes? Sí, en Raül Romeva, que vivia a Sant Cugat del Vallès i viu, i viu, i continua vivint. Doncs ens va tocar anar a veure com veia el partit aquest candidat. Així que ens van perdre, diguem, la primera part del partit. Bàsicament, també ens van perdre el primer gol de to. Recordo, era Sant Cugat del Vallès, recordo anar cam caminant per la carretera de Cerdanyola, ningú pel carrer, absolut silenci, no sentien el rau-rau de les teles, i de cop, guau, un gol, cridant per tota les, per tots els balcons, i, bueno, jo vaig entrar amb mitja llagrimeta caient a un bar, em van intentar mm, fer fora, pensant que era un Gorres que entrava jo ja i quan es van donar a compte que anàvem a les càmeres i tot, doncs, bueno, van deixar, ens van deixar entrar. Però bueno, eh, ara han passat dos anys d'això, dos anys ben bons, i tot i que sembla una redició entre Barça i Manchester, hi ha hagut alguns canvis a les files dels dos equips. Doncs sí, mira, eh, pel que fa als entrenadors, eh, la dada més significativa és que tots dos es mantenen, perquè continua Pep Guardiola, capdavant del Futbol Club Barcelona, i l'Alex Ferguson, que doncs, també continua amb Manchester. Però hi ha hagut alguns canvis significatius pel que fa als jugadors. Per exemple, nosaltres, bé, el Barça... El FC Barcelona, eh? Ja no, ja no compta amb un jugador que en aquell moment, en aquell partit, com tu deies, va ser clau, qui és Eh, perquè doncs, ha marxat, eh, va marxar fa un parell d'anys mm -hmm. i sí, segurament Sí, va ser fa dos anys amb el truque amb l'Ibra Imovich Sí, és veritat que per cert És molt greu això de l'Ibra Imovich però bueno, l'altra dada ara la recuperem, però l'altra dada del Manchester United L'altra dada del Manchester United que és a la que tothom sap i coneix i és mundialmente y archipopularmente conocido que és la de Cristiano Ronaldo que ja no juga en aquest equip perquè eh, jugava pel Madrid el Madrid, que això lligant amb el que ens comentava, que ens has insinuïtat fa 30 segons, algunes informacions, concretament al Corriere de la Cera, apunta que José Mourinho estaria molt interessat en que Zlatan Ibrahimovic jugués a les files del Royal Madrid, a canvi d'un un nou trueque, que seria canvi de caca. Això és ja lo peor. A més, Norma, hi hauria una doble, una doble coincidència estranya que em sembla que no s'ha donat mai en la història del futbol. Sí, perquè és que o sigui, aquest home ja, ja havia coincidit amb l'Ibrahimović eh, quan el Mauriño era entrenador d'un altre club. De l'Inter de Milà, concretament. De l'Inter de Milà, i per tant, doncs, eh, tornaria a coincidir aquest jugador amb aquest entrenador, però, però per més inri, tenint en compte que després de marxar el Barça, l'Ibrahimović doncs, va fer unes declaracions no massa afortunades sobre aquest equip. I el Pep Guardiola, també, dient que el filòsof el filòsof. Sí, doncs tot plegat faria que encara hi hagués aquest sentiment d'anamistat de... cap al Madrid que, que genera Maurinho i alguns dels seus jugadors s'incrementés, jo crec, amb la presència d'aquest jugador a les filles blanques. Això no s'ha de tenir en compte les banyes que s'han fotut a Itàlia, perquè abans jugava l'Inter de Milà i fins ara actualment està jugant al Milan, amb la qual són equips també contraris una mica Barça-Madrid i amb la pitjor coincidència que és que Inter i Milà comparteixen el mateix estadi, San Siro. Imagina't tu el Bernabéu que sigui el mateix que el Camp Nou, jo és que no, no ho podria assumir. No, no, no, seria ja d'infart aquestes coses, no, no, no. En fi, en l'imaginari dels culers la final de Londres a més té un factor sentimental afegit, no perquè Londres sigui la meca del futbol, sinó pel que va suposar en el seu dia concretament l'estadi de Wembley i l'antic ciutat de Wembley perquè en aquest cas es jugarà en un nou estadi. Uh -huh. Va suposar, com tu deies, la primera Copa d'Europa de la història del futbol club Barcelona, Macai i gol de Cuman que és també don't conegut per tothom. Però a més a més hem de dir que el fet que aquest partit es juga a Wembley juga a favor del Manchester en aquesta ocasió que, que vaja s'ha de desplaçar de, de Manchester a Londres, però ho fan tren o en autocar perquè don't estan molt a la vora, mentre que el Barça ho ha de fer avió. I per cert, parlant del desplaçament del Barça, té tela, també tota la història del volcà. El volcà malaït, que sembla ser que el Barça i la Champions, diguéssim, la, la, la, la idea de Futbol Club Barcelona i Champions League i volcà s'estan trobant massa sovint en aquests últims dos anys. Sí, perquè no sé si us recordeu, però també en la semifinal de la Lliga de Campions de l'any passat va ser, doncs quan es va produir tot el tema de l'altre volcà d'Islàndia, que també doncs es va crear un núvol de sembra i l'espai ja era i va quedar afectat el Futbol Club Barcelona va haver de desplaçar-se en autocar, aquest partit que jugava a Milà i no sí, a, San Siro, a San Siro i per tant, doncs es diu que, que aquest component hauria fet que els jugadors de peu guardiola haguessin estat més cansats del que és habitual i això hagués jugat a favor en contra, volem dir de, de, del resultat que va ser va ser dolent, i, i, I més enllà d'això, que més el mateix volcà va fer que l'àrbitre que estava designat per aquell partit no pogués viatjar i al final fos un amic de Maurinho qui va arbitrar aquell partit, amb la qual cosa vam estar molt, molt agraïts dels serveis que ens van prestar a, a Itàlia. Sí, com sigui el que dèiem, eh, té un factor sentimental afegit molt important, Wembley. Sí, té un factor molt important, un component sentimental molt important perquè doncs, ens recorda tots inevitablement l'any 1992 quan sentíem això. La vitra marca a distancia a la barrera Al costado de la pilota Stoskov, Vaquero y Koeman Tocará Stoskov, parará Vaquero y picará Koeman Atención Koeman toca Stoskov, Vaquero, pica, Koeman ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! gol, gol, gol! en la falta i la clavada a la dreta de la porteria de Padruca al minut 6 de la segona part de la pròrroga a dos quarts d'onze de la nit del dia 20 de maig Coman acaba d'aconseguir que el barça sigui materialment a un mil·límetre d'aconseguir la Copa d'Europa! Doncs aquest que sentíem era Joaquim Maria Pujal cantant un dels gols més importants de la història del Barça. Diríem que és el primer gran gol de la història europea del futbol club Barcelona, oi Albert? Doncs sí, la veritat és que sí. L'únic gol d'un partit de final de Champions contra el Sampdoria, quan abans es deia Lliga de Campions, doncs es deia Champions League, i que permetia obtenir la primera Copa d'Europa per les vitrines del Barça. Una Copa que, que bueno, en fi, va estar donant voltes molt de temps perquè tothom diu oh, la Champions, la Champions, ara en tenim tres, qui sap si a partir de dissabte en tenim 4. Però, en fi, quines opcions hi ha per cada un de les dues parts? Perquè està clar que eh, tant un com l'altre voldrem guanyar, però el trofem només el pot endur un. Doncs sí, efectivament, Albert. Uh, opcions, a veure, diríem que el Barça surt com a favorit perquè se'l considera el millor equip del món, però Pep Guardiola doncs, ha demanat, com sempre, serenitat i que ningú es deixi enganyar perquè el Manchester doncs, no és un equip qualsevol. A més, assegura el Guardiola que en una final no hi ha favorit perquè doncs, és una moneda a l'aire, que tant pot guanyar un com pot guanyar un altre. I per tant, qualsevol dels dos pot sortir un avançador. A més a més, són dos doncs, equips. En Ferguson ja ha ja dit que, que, bueno, que, que ha pres nota de tot el que ha passat, però, però en fi, ara, això que deies tu, la moneda de l'aire eh, pot sortir cara o creu per un o altre, una mica com a la final de la Copa del Rei de Mestalla. Exacte, perquè a Mestalla van poder veure dos estils de joc contraposats on el Barça i el Madrid doncs, van defensar el seu model i finalment un cop de cap de Ronaldo van fonçar la pilota a la porteria de Pinto a la pròrroga i això doncs, va servir al Madrid per, per agenciar-se aquesta Copa del Rei. Que, que, doncs, no, no els va durar ni, ni un dia. És es que no, perquè van anar a parar sota, sota un no tocar. <ríe> doncs en fi, quin dels teus va ser superior? Qui va ser millor? La història recordarà el Madrid perquè va ser el campió, però, vaja, no, tampoc. Ben bé, doncs segons com es miri, potser no és el que va jugar millor aquell dia, però això ja depèn de, de cadascú, no? Precisament el que deien, dos estils contraposats, el de Mourinho i el de Pep Guardiola, i també dos, dos estils de jugar que possiblement, eh, precisament el de José Mourinho, potser per la seva experiència a la Premier League, va fer que ha fet que el Madrid s'hagi convertit cada cop en un equip més de contraatac i de pujar ràpid a l'atac de nou cap a la porteria. Tant guardiòleg com Àlex Ferguson, sí, Àlex Ferguson asseguren que van, van aprendre molt d'aquell partit de fa dos anys a Roma i això els servirà, diuen, per elaborar un programa de joc on l'experiència i l'observació de com han evolucionat els dos equips en aquestes dues darreres temporades permetran preparar-se per afrontar un equip i un, un, un, partit, dir, un partit importantíssim per arredonir la temporada. Sí, perquè tothom ho sap, el futbol... Sí, perquè tothom ho sap, el Futbol Club Barcelona ha estat el campió de la Lliga, però el Manchester United també ho és de la Premier League i, per tant, els dos clubs aspiren a poder completar una gran temporada amb aquesta Copa Orelluda, la de la Lliga de Campions. La, la Copa Orelluda, que és com se la coneix popularment, perquè realment és que sembla d'un bo. Sí, així doncs va millor, no?, per agafar-la. Home, sí, la veritat és que sí. Sergio Ramos, si la tinguessis a les mans, sabries el que és. Per cert, si l'Àlex Ferguson, no sé si ho ha sentit, però en unes declaracions fetes, em sembla que va ser ahir dimarts, deia que, que el, fet, el partit de semifinals de Champions entre Barça i Madrid van ser eh, un desengany pel futbol, perquè hi havia masses coses pel mig, masses interessos, masses emocions entre Barça i Madrid, i això va fer que la rivalitat, diguéssim dels dos equips, primers per sobre de la qualitat del futbol en realitat va ser així perquè el futbol que vam veure va ser justet i gràcies a Déu que a mi s'hi va marcar aquells dos gols al Bernabéu perquè si no imagina't tu ara, eh? aguantar un Madrid, Madrid Manchester ara Sí, a més a més, eh, tot, el, tot el que ha passat en les darreres setmanes, la, no ara, però just abans d'aquells partits i d'aquella cadena de partits, suposo que també va afectar els jugadors anímicament perquè doncs, un clima tan advers i unes confrontacions continues per part d'un doncs, club i de l'altre amb tot el tema de les denúncies i tot això, doncs, eh, vulguis que no, com a jugador, te l'ha afectat i molt. Mhm. Mm Imagina doncs el que estan a, a, a peu de, de camp encara més. Norma Vidal, molt bona tarda i, i que vagi molt bé i una mica que tiquem tots una mica de sort, no? El dissabte. Doncs sí, a veure a veure què tal va. Molt bé. Apa, que vagi bé. Vinga, deu. Visca el Barça, no? Visca el Barça. Visca, visca. I ara parlem amb Menxavia Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Menxavi, intentarem repassar una mica les propostes que hi han per aquest dissabte la manera de com veureu, si a amics, si a al carrer, si a casa tancat, apany forrayat, no per al partit, en fi, totes les opcions que hi han per veure un partit de les característiques que és una final de Champions League com aquesta. Xavier, d'entrada, de quines maneres podem tenir a l'abast per poder veure el partit a casa nostra? A la nostra comarca, vaja, perquè eh, es repeteix la mateixa fórmula en diferents municipis de, del Vallès. Doncs sí, hi ha, aviam, hi ha poblacions que fan pantalla gegant, que això doncs, eh, pot ser interessant, no? perquè hi ha zones doncs, que planten aquesta pantalla gegant i la gent hi pot anar i concentrar-se i celebrar-ho plegats amb la gent del poble, el que sigui. Aquí Mucada ara no, no t'ho sé dir, si, si es fa o no, jo, a mm -hmm. mi no em consta, eh? fàcil, fàcil, però hi ha moltes pan, pantalles gegants. Recordem que a la final de Roma i de París es van esgotar la, les pantalles roda de Catalunya. Ja no, no se'n podien comprar més o, sigui, o llogar més, més aviat, o sigui que és una de les opcions. Anar amb gent, informar-se on pot haver una pantalla gegant a la seva població o, a, o així, o algun lloc proper i anar-hi amb, amb la gent de mm -hmm. que vulguis, amics, familiars, etc. Mm -hmm. sí, sempre que fallin les pantalles es pot anar a un bar qualsevol. Això mateix, l'altra opció és anar al bar, al bar de tota la vida, anar-hi i, i veure el partit, uh, com sempre es fa, però evidentment amb, amb un plus d'emoció i de nervis, no? Perquè... I els bars, a mi personalment, els ambients dels bars, a mi m'agrada molt, quan jugo al Barça, mm -hmm. perquè és molt... ostres, que, que es viu molt, es viu molt i i la gent t'exalta, t'anima i, bueno, i surt allà que si guanyes doncs ets el millor i, i que si perds doncs et fots una patacada, no? Home, bueno. jo, jo recordo haver vis en un bar de Sabadell el gol de l'Iniesta a Stamford Bridge de fa uh. tres temporades sí, sí, sí. i allò va ser apoteòsic sí, sí, va apoteòsica. ser apoteòsic perquè van saltar les cerveses per l'aire i, bueno, a la que et vas donar compte el terra estava ple de cervesa eh? és el que té a veure el partit en un bar i ple de com era, com era en aquella ocasió Sí, sí, jo també en aquell cas portava una motxilla a l'esquena i per un rato doncs, va desaparèixer la motxilla perquè dels salts i moviments que va fer tothom doncs, va desaparèixer mm -hmm. i com la meva motxilla, moltes coses, eh? Perquè era, era que, perds <coughs> que perds el món durant uns segons. Sí, no? sí, vista? sí. I, I bé, el, el bar és gran, una de les, de les grans opcions. L'altra opció seria veure-ho a casa. Mm -hmm. Més a indoor. Bé, més indoor, exacte, amb, jo què sé, doncs convides tots els teus amics, us ajunteu 10 persones a casa teva i, i feu també tant tan o més marge com podreu fer un bar, no? I que el barí potser pensa el contrari. Bé, bueno, no? en un dia com aquest em sembla que tothom s'ho permet, vull dir que... Sí, ens ho podem permitir, ho no? podem permitir, sí, sí. Sí, I, i a part, doncs, una de les altres opcions és anar a, a... Bé, cada any es feia la pantalla gegant a Plaça Catalunya, de TV3. Què passa? Que aquest any, doncs, pel tema acampada i tot això, doncs, volen evitar-se merders o que provoquin, saps, perquè poden haver confrontacions entre els acampats i la gent que va a veure el partit i tot, mm -hmm. doncs s'ha traslladat a l'avinguda Lluís Companys, sí. que és Art de Triomf de Barcelona, mm -hmm. i allà, doncs, es fa la pantalla gegant de TV3, la festa de TV3 en si i doncs, allà s'ha traslladat tot, o sigui que està lluny de canaletes en aquest cas. Mm -hmm. Doncs no trobo una, una decisió molt sensata, la veritat. Sí, perquè mira, així tothom content, no? Mm -hmm. Total, si, si la gent ha de baixar de comarques o d'on sigui per anar a veure la pantalla gegant, està un cop de tren i els que siguin de Barcelona a doncs, un cop de metro. Sí. Sí. Que... I que si vols en canaletes, doncs, te'n vas caminant, que hi ja arribes en 20 minuts. Mm -hmm. No. Està clar, està clar. Que no passarà. res. Doncs bé, aquestes són les opcions que tenim per veure al partit. Per altra banda, també recordem que hi ha molts aficionats que agafaran, o tenen previst agafar un vol o anar a autobús a, a Londres, però en el cas del vol hi ha una complicació, com hem comentat amb la Norma Vidal, que és aquest volcà islandès que sembla ser que s'ha proposat fer-nos la punyeta un any més. Sí, sí, és complicat el tema, eh? perquè... L'any passat ja va passar, amb un, amb un nom que no em facis repetir, perquè era no, molt complicat. És impossible de recordar, un nom tan llarg, i el d'aquest any jo encara no sé, no sé pronunciar. Sí, eh? és o sigui, el, era... el Greensbot. Sí, digue-li com vulguis, però em sembla que està mal dit igualment com ho diem aquí. Seguríssim, o sigui que... seguríssim. Però vaja, és una jugada, el, el Barça ha hagut d'avançar el, el seu viatge, uh, per raons òbvies, perquè a Escòcia mateix doncs, el no vulgui és, a Londres deien que podria arribar a finals de setmana, però no es podia concretar, depenia dels béns. I, I bé, ja, ja no només és això, sinó tots els aficionats que volen arribar, no? Perquè els aficionats de Manchester arribaran amb, amb, amb cotxe, segurament. Sí, sí, amb cotxe o autobús, com comentàvem. Sí, en un aquesta... moment es planten des de Londres fins a, des de Manchester a Londres en un moment. Hora i mitja o així, però clar, uh, ostres, de Barcelona, lo normal és arribar amb avió i, i pots trobar-se amb un problema molt greu total els tot el sectors implicats en el té, en aquesta final, perquè són molts diners en joc, són, són moltes coses en joc que que, que s'haurà de veure i estem parlant de l'anada, la però quan es torni tenim el mateix problema, eh? mm. jugadors estancats a Londres, aficionats també, s'ha de veure com evoluciona, el Barça en si no tindrà cap problema, però... Uh -huh. qui tindrà problemes són els aficionats ja, ja veurem com, com es soluciona si finalment el núvol arriba abans de dissabte bueno, i, de, i de retruc el diumenge actua la Shakira a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys de Barcelona sí. la Shakira va a la final de la Champions, ja veurem com torna per fer el concert Sí, doncs com no torni fent el guac-a-bac, sembla, sí, sembla, no. <ríe> sembla que no. En fi, doncs aquestes són les propostes per al proper dissabte, la manera de veure el partit i també les alternatives que tenen, el... més que les alternatives, la problemàtica que té la gent que vol anar a l'estadi de Wembley, aquest partit, que pot ser històric o no, ja veurem com acaba tot plegat. Sí, però com sigui sí, històric, sí. eh, però... Històric sí, històric, històric sí, però, però en fi... Com o histèric, mínim, no? <ríe> Histèric segur, ja et dic jo, que jo aquests dies estic començant a veure esport 3 o algun dels fragments de partits anteriors i ja m'estic començant a posar nerviós, però en fi, Ai, tenim temps fins dissabte. Ja està aquí, ja està aquí. Sí, sí ja està aquí. Doncs molt bé, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve, esperem que per comentar la victòria de, del Barça, que s'hagin portat a casa la seva quarta Champions League. Aviam si podem trobar-nos ben horalluts. Aviam, aviam. Doncs molt bé, Xavier Segura, que vagi molt bé i, i això, fins i mig creus que bé. Vinga, visca el Barça. I visca Catalunya, que vagi bé. Adéu. Adéu. I ara ens toca parlar amb en Galle, Calle, el nostre home del cinema, que avui mm, també parla de cinema. Sergi Galle molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Què, com, com estàs tu? Molt bé, molt content, sí? perquè bueno, suposo que avui content. parlem de cants, perquè l'altre dia van eh, donar els premis al festival um... i té Ernest Mali, que és un dels meus directors famílies. No, eh, Sergi, no, no, no, no, no, no ho has entès. Sí. Tu no, no, no escoltes no, el programa mentre estàs esperant per entrar? No, estic pensant, estic pensant en Terrens Mali que m'agrada molt que Ja, el... ja, però saps què eh, passa? Heu vist eh... ah, ja. no, no digues, digues. Sergi, tu, tu, tu saps el que passa dissabte? Uh, no. no dissabte a la final de la Champions Ah, és dissabte. Sí, sí, és dissabte. Que l'altre dia dic, dic Di, quant falta? Perquè fa molt que en parlen. Sí, abans, et, et una pista. Un equip és el Barça, l'altre saps quin és? L'altre no. Vale, bueno, és igual. Sergi, no podem parlar de Cans avui. Estem massa massa alterats amb coses de futbol. No, no l'altre podem... és Manchester? Sí, l'altre ja, és el Manchester. Perquè vegis. Molt bé, eh? Escolta, sí, sí, molt, sí, bé, sí. molt bé, molt sí, bé. Sí. Per una persona que veu tot el dia Bob Esponja, <ríe> està molt bé. <ríe> Els <ríe> el seus millors moments. I tu, que em volies parlar de Cans? No, home, no, de Cans no podem parlar, no? Bueno, Sí, perquè si, si vols, eh, parlo de futbol... Sí pro passo de, de cos d'aquestes d'èpica tot això, eh? Ah. El, el rollo que la Gator, el de Guardiola que ha sigut en Europa. Sí, no parlem vi, ni de Gladiator, TV3. ni Invictus, ni i et veus, què fa que Tve3? De què parla? tv 3 no parla de de futbol. No ara... Jo sóc Spartacus, no sé. Jo sóc Guardiola. Falta okay? veure com com ell això però però, però diges, estic interessat a veure... Bé, mira, doncs si et sembla, et puc oferir una mica la meva jo del cinema de futbol. Ah? Bàsicament hi han dues pel·lícules de futbol que m'agraden. una que és Quiero ser com Beckham. Mhm. Mm aquesta és bona, que sortia l'ala, ho diria cantar, la de Pirata, és el Caribe, la... La Keira Knightley. Sí, m'havia quedat en blanc, sí, la Keira Knightley, que vol ser, com bé, que no sé, vol ser una jugadora de futbol i és aquelles històries de superació que he que tenen... És veritat. Captivat. Recordo que quan vam fer, com es deia, a Prícius, deies que aquella, la història de la noia grossa, que s'intenta fer lloc en el món... Sí, però no l'he vist, eh, aquella... No, no, tampoc el que la vegis perquè et portaries un desengany. No, però són aquest tipus de pel·lícules que i després l'altra és una de, de fa un any o dos que va passar aquí sense pena ni glòria i doblada, no impossible veure-la és de Damned United que és uh, la història real d'un àrbit d'un entrenador d'Anglaterra, de, de, de no sé quin equip ara no em facis dir eh? Uh -huh. del Leeds, posem del Leeds United, va sí, que, sí. uh -huh. que es canvia d'equip de, uh, per entrenar el seu més gran uh, contrincat uh -huh. no? que seria com Sara Guardiola se n'és entrenar al Madrid perquè és més important no ah. és això, eh? No és això. Però eh, ell s'adona que el fet que sigui més important aquell equip, no, a ell no, li, no, no el satisfà això, perquè uh -huh. ell segueix sent del, del, de l'altre equip. que els seus jugadors no volen, i aquestes coses. I és una pel·lícula que està molt bé, molt bé. I tota la pel·lícula van dient de Dumbnet, Dumbnet, això que en anglès és com una paraula blota, uh -huh. i està molt bé, és molt interessant. Ah, Va estarà... ser d'Invictus i de xorrades, aquesta. aquesta és una monòbrica. Bueno, bueno, està bé, està bé. I no, després sí que parlo de cants, sí. <laughs> perquè no puc deixar de banda tota la subsaga esportiva d'Airbat. Airbat? Airbat, tu la coneixes? No, estem parlant d'un gos? Estem parlant d'un gos, exacte. Ah, ah, ah vale, vale, vale, vale. ara, ara entenc el link, ara entenc el link, sí, sí. Sí, sí, sí me l'has fet tu, sense voler, però Però bé. hi ha moltes pel·lícules d'aquest. Hi, hi ha moltes, que... hi ha Airbat que jugava bàsquet, Sí els fer... Uh, Airbad, uh, la liga no sé què que era de, de, de hòquei després va fer Airbad el mundial que és de, de futbol, que és el que ens interessa avui mm. però, però de, després tot això ha generat com un corrent, hi ha una película que es diu Soccer, soccer Dog, que és molt interessant. Soccer Dog. Soccer Dog, perquè, soccer doc, perquè soccer als, als Estats Units, el futbol, és no futbol, és futbol. Sí sí, sí, sí, sí, però m'agrada sí. la, la, la, la unió de dos conceptes com Soccer i Dog. Sí. Està molt bé. Però hi ha tota tot una saga d'Airbat, eh? Airbat 4, El bateador de oro Impressionant. Mm. Hi ha una que juga a, a, a vòlei. Bueno, és... Després hi ha Airbodies que ja són... És com la saga. És ah, los, los Brutal. I hi ha bé. una que és World Cup Pap, en lloc de sí, cap que ja. és de la copa de futbol oh, de... Mare brutal, de Déu <laughs> Airbat és una saga que tothom hauria de veure Mare de Déu sí, sí. és com la Bíblia tothom hauria de tenir la saga d'Airbat sí. uh, de fet a la, a la tele de tant en tant van posar algun capítol de i es despisten sí, sí. No. mentre vosaltres gaudiu del futbol jo potser posar això o Saulings o alguna cosa así divertit. Madre de Déu, Sergi, cada cop em preocupes més, eh? O no, eh? Bueno, no, també que és una altra. O potser recuperar alguna peli de Terrens Màl i que tinc pendent. Ara que ha guanyat la Palma d'Or de Cannes. Si em dixeu parlar algun dia per Terrens Màl. Si vols la setmana que ve, podriem, depèn del que faci el Barça dissabte, podem parlar-nos o no. Que faci guanya més o menys, no? Exacte, exacte. Però si si no, tema cansa sa de tractar, s'ha de tractar. Però bueno, també tinc que vulguis veure coses gravades, perquè si poses TV3 a qualsevol hora del dia veuràs Barça. Sí, o, o, o sèries pèssimes. També, és una altra. Bé, això ho podem parlar un Sí, la veritat que sí, de Juli l'escaut, no sé com es diu. Sí. No, sí. parlo de Divines. O... Ah, sí. Sí, també. Sí, igual. Aquesta és una altra, sí, sí. Uh -huh. Doncs molt bé, Sergi Calli. Eh, molt agraïts que hagis volgut participar en aquesta jornada tan esportiva com és la d'avui. Voler una paraula molt... Bueno, però tothom coneix la teva afició pels esports. m'agrada parlar de tot. Sí, sí, sí, clar. Ems un voltat de cinema. Avui. Sí, sí, un dia hem de parlar del gran campionat de parxis que s'està celebrant a... Ajà, no sé. oh, m'agrada molt el parxís eh? sóc molt dolent però m'agrada molt jugar-hi jo mira l'altre dia recordava amb la meva dona eh? que ningú coneix la, sí, me... senyora, eh? la meva senyora esposa que jo vaig tenir una època quan tenia uns 20 anys o així que vaig descobrir que hi havia una pàgina web a internet que per mi jugar, et permetia jugar a parxís online amb diferents jugadors de tot el món sí, que... és, trist, és trist però recordo altres hores de la matinada fins un dia em van donar les 8 jugant al parxís molt bé, molt bé. Sí. en fi doncs molt bé, Sergi Calle, ens veiem dimecres de la setmana vinent. Vale, seguim parlant. Sí, sí, sí, alguna coseta la traurem, segur. Sí, sí. I, i, I si és menys futbol, millor, no? Potser? Doncs igual. Sí. Jo, jo, jo m'adapto. Molt bé, sí, m'adapto. Passeu-vos-ho bé, gaudiu, no, no xafeu tot, deixeu alguna cosa per un altre premi, s'ho guanyareu i ja està. Bueno, per aixafar això ja ho saben els del Madrid, que van tirant copes per terra per sota dels sí, autobusos. Sí, vigileu, vigileu. Sí, sí. Apa, Sergi, que vagi bé. Molt bé, molt bona tarda. Vinga, adeu-siau. Adeu. Adeu, Sergi, i nosaltres acabem el nostre Ràdio Metropol, especial final de la Champions League, amb la il·lusió d'entrada de veure un bon partit el proper dissabte i, sobretot, amb la tranquil·litat de saber que el Barça hi ja ha arribat per mèrits propis. Ara només cal que tots plegats tinguem molta fe i mostrem el nostre suport a l'equip, i que, si tenim sort, la Shakira pugui ballar al Waka Waka a l'Estadi Olímpic mentre aguanta Piqué darrere seu la Copa de la Champions. Som els de sempre a Ràdio Metropol. Amb Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura, ens veiem la setmana vinent. Visca el Barça i visca Catalunya! Radio Metropol FM.tk